Fredagsfrallan med Jan Holmbom Presenteras av Innebutiken och audiovideo i Tranås Fredagsfrallan med Jan Holmbom God morgon, önskar Hits FM, Hits FM. Ah, God morgon, god morgon och varmt välkomna till Fredagsfrallan den 12 maj ni, Den här dagen är ju, jag vet inte maj eller om det är oktober, det är lite svårt Man får inte kolla på kvicksilvert i varje fall för att utgå från vad det är för månad utan Ja, det är den 12 maj. Vi är mitt i våren och vilken vår vi bjussar på. Hörni jag tänkte bara ge er ett litet smakprov av vad ni har och väntar er av dagens sändning. Huläng du It nice. The party was pumping, hey, yeah. and everybody having a ball. And tell the fellas start the name calling, the and the girls respond to the call. I'ma pull hit, my shout out. Who let the dogs out? Hit, hit, hit, hit, hit. Bash graffiti, get back. you play, in mongrel. <laughs> Gonna tell myself I'm no yo, girls them K9. Hey, the But they tell me, hey man, start up the party. V.I.O. put a woman in front and a man behind. Ha -ha. I ha -ha. have a woman ha -ha. shout ha -ha. out. Who Varmt välkomna till fredagsförallan. Idag ska vi, som ni säkert har förstått, redan prata hund. Men jag återkommer till det. För Jag har, jag har gjort en reflektion. Jag, jag, jag tycker det är så fantastiskt det här med alla nya yrkestitlar. Alla nya titlar som dyker upp på marknaden nu. Alltså det är ju så. Inte minst bland oss män så, så vår, vårt yrke identifierar oss. När man träffar en annan karl så brukar de ofta sträcka fram handen och så talar de om vad de gör för någonting. Eh, och jag, jag såg, ja, det finns ju en massa spännande olika amerikanska eller engelska uttryck för, på min tid hette det säljare men nu kan man heta key account manager och sales manager och representative och allt uppe. Men det, det, vad det betyder är NASA <laughs> hur ni vänder på det. Men en av de roligaste titlarna tycker jag nu, nu eller roligaste, jag vet inte om det är kanske en av de oroligaste titlarna, det är nog ändå det här nationell samordnare det är något som vi har fått liksom hur mycket som helst nu i, i Sverige nationella samordnare och vet ni vad som hände i, i, i april, låt mig berätta det var en vanlig dag i april det snöade, regnade och temperaturen rundades av till noll och ingenting kaffet var uppdrucket och det var mest knaster ur transistorradion som stod där på köksbänken det knackade på dörren Utanför dörren i snögloppen stod en lättgrå person. Jaha, hej, sa jag försiktigt och frågade när jag, äh, frågade när jag öppnade dörren. Goddag, svarade den lättgrå. Kan jag hjälpa dig, sa jag. Hur så, svarade den lättgrå. Ja, ditt är ärende, sa jag. Vilket av dem, frågade den lättgrå. Det må ha varit en märklig situation men det snöade nu ymnigt och stora flingor landade och smälte nästan ögonblickligen på en lättgrås axlar. Så min gästfrihet och till viss del medkänsla tog över hand och jag bjöd in den lättgrå. Stig på, så, jag. Det är alldeles för ruskigt väder för att bestå en din Du dricker väl kaffe? Jag gick före in utan att vänta på svar. Den lättgrå tog av sig jackan och skorna och följde med in i köket. Akta huvudet, varnade jag samtidigt som jag hörde en dov smäll. När jag vände mig om låg den grå i en hög på golvet. Ja, vi bor i ett gammalt hus med låg takhöjd och ännu lägre dörrposter. Och har man längden inne och inte på sin vakt är det mera regeln än undantag att man ömsom slår i panna, gässa eller rent av tinning när man går från rum till rum. Har man dessutom lite fart i steget svarar liggtimmeret extra starkt vid en kollision Förvånansvärt lätt att bära tänkte jag samtidigt som jag placerade en lätt grå men avsvimmade liggande i kökssoffan Det stod heller inte på förrän en lätt grå började kvickna till Du, du, du, slog, du slog i huvudet och, och svimmade sa jag där jag stod vid kaffebryggaren och fyllde på vatten Oj, sa den lätt grå Förlåt det är inget att be om förlåt för jag. men en rejäl albula får du nog med dig härifrån. Nej, jag ber inte om förlåt för det, sa den lättgrå, utan för att jag tränger mig på. Men mitt ärende har högsta prioritet. Jag kommer nämligen från staten. Staten, sa jag och tappade räkningen bland kaffemåtten. Tre, pekade den lättgrå. Som såg att jag tappat räkningen och fortsatte. Ja, staten. Jag kommer från staten. Jag är den nationella samordnaren. Jag är här för att samordna. Jaha, sa jag och fortsatte ösa på finmalda kaffebönor i kaffefiltret. Åtta, sa den nationella samordnaren. Hur många blir vi egentligen till kaffet? Samordna, sa jag. Ja, Sveriges regering har utsett mig till nationell samordnare och nu är jag här för att samordna, sa samordnaren. V vad då, sa jag. Jag blir sällan riktigt förvånad eller överraskad numera. Det är nog en av fördelarna med att bo så här, när jag är så här på gränsen mellan civilisationen och sagans äventyr. Men nu var jag både fullständigt överraskad och så förvånad att mitt oftast mer eller mindre öppna mun nu karakteriserades som ett rejält gap. – Jo, jag är alltså den nationella samordnaren, sa samordnaren, utsedd av den svenska regeringen. Jag och mina kollegor har alltså till nationellt uppdrag att samordna. – Kollegor? lyckades jag få fram. Finns det fler som du? Jag hade satt med vid köksbordet och glodde nu med öppen mun på samordnaren. Samordnaren reste sig till sittande i kökssoffan och mötte min blick. Ja, absolut, sa samordnaren. Vi är hur många som helst. Ja, det finns hur mycket som helst i det här landet som måste samordnas. Samordnas nationellt. Samordnaren hade, hade fått den där självklara myndighetsaktoriteten i sin röst. Den där typen av stämma som gör att man som medborgare direkt känner sig lite dummare men framförallt mer skyldig. Jag förstår, sa jag och förstod ingenting. Vad va, va ska du samordna då? Det blev alldeles tyst. Bara kaffebryggarens väsande hördes. Det ljud som till lika delar bestod i att kaffet var klart och att det dessutom var dags att kalka av maskinen. Den nationella samordnaren masserade sin panna. Den nyvunna bulan var verkligen magnifik både till storlek och, och färgprakt. Till slut harklade han sig och sa Vet du... Jag har ingen aning. Och han upprepade nu med en helt vanlig röst. Jag har verkligen ingen aning. Jag minns ingenting. Aj då, sa jag och lät kanske lite för lättad. Minns du ingenting? Ingenting, svarade den nationella samordnaren. Minns du om du tycker om kaffe, sa jag. Jo, kaffe tycker jag om, sa samordnaren. Bra sa jag och log. Då tar vi en kopp. Svart eller vitt? säkert sa den nationella samordnaren och log. You ain't fredags fralland. Jag ligger lite efter med jinglarna här, men jag kan göra dem själv. Honey. alltså den, ni som är så sådär skarpsynta, ni har ju hört att nu har vi spelat två låtar. Då kan man nästan räkna ut att det här kommer handla om hund. Och det här kommer handla om en pigg 50-åring faktiskt. Ja, För det är nämligen så att i år så firar Tranås brukshundsklubb 50 år. Eh, och det tänkte jag, det måste vi uppmärksamma i förallan. Så därför har jag bjudit in eh, två stycken aktiva i klubben Nämligen Thomas Brant, välkommen Tackar Ja, härligt att se dig, du ser pigg ut Thomas. Ja, det är ju långt gång på dagen Ja, eller hur, ja. är ja. du morgonmänniska eller? Nej, det är jag inte Det är du inte? Ja, är jag är ja. väl funkar det, men man ska ta sig ur sängen också Ja, ja, ja det så är det ja. Och Susanne Hartvig Tackar. Eller alltså Det är lite beroende så där. Vi får, vi får, jag kommer nog växla lite. Det känns lite cool så där kunna säga olika grejer sådär. och ändå så här. Varmt välkommen du också, Susan. Tackar, tackar. Ja. Ja, vi ska prata om ert fantastiska jubileumsår. Vi ska prata hund, och vi ska prata brukshundsklubb, och vi ska prata förening, och vi ska prata en massa spännande saker. Men vi gör som vanligt. Vi börjar med att fråga vem är? Och jag tror att vi börjar med damerna först, eller hur Tomas? Vem är Susanne Hartwig. Hon ville gärna att Thomas skulle börja så därför bollar vi över på Susanne. Vem är Susanne? Ja, eh, tiden består ju mest av jobb och hund. Okay. Enbart höll jag på att ja, säga. Ja. Eh, tillbringar all fritid egentligen med hundar. Det det, ja. mm. Ska vi bara, då måste vi lägga fast. Det. Nu tänker jag alltså: oj, vad, vad har hon för hundar då? Kan du, vad, vad, vad, vad heter? Vi börjar med vad heter de. Hur många hundar har du? Jag har två australienska Kelpie. Okay. Mm. Som heter? Den äldste som är åtta år heter Imse. Imse. Och den lilla som blir tre år snart. Heter, eller kallas killen han heter egentligen Kill Kenny. Okay. Efter mitt favoritöl. Okej. Okay. Alltså gillar du det? Ja, ja men absolut. det är ganska okej. Okay. Det absolut. går inte upp att jämföra mig Grinda med, Guinness, men det är ganska Men jag okay. tyckte inte man kunde gå omkring och skrika Kill Kenny <laughs> okay. Så det är två grabbar och de går ihop och... Det funkar bra. Mm. Ja. Mm. Ja. Och vad sa du? Hundar och jobb. Det är ja, det som jag grejer Det är då. det som ja. äh, mitt liv består ja. av. Ja. Och du är är du från Norrsken? Ja, eller strax utanför. Frank-Farnharp. Ja, Frank ja. Mm. ser man. Det är liksom en av förorterna. Mm, precis, <laughs> det är det. Ja, du är varmt välkommen Susanne. Tackar, tackar. Och Thomas då? Vem är Thomas Brand ja 58 år. Jag har bott i Tranås de största åren av mitt liv. De flesta åren av mitt liv, annars kommer jag faktiskt upp från Dalarna. Jag för Dalmås fast det hörs nästan inte nej, alls nej jag flyttade från Dalarna när jag var typ 4-5 fem så det har jag nog tappat för länge sedan ja fast det brukar jag ha Det där är det du det kanske musikalisk city, city. då ja, det vet jag, inget som jag har märkt hittills nej. Ja. ja. 300, två chefrar och en eh, jacklabrador nyinskaffad som är nu väl runt en 14 vecka gissar jag okej ja, okay. ja. Ja, oh, då är det, ju, oh, det är sådär där som det bara det är bara mer hud och liksom det är bara far omkring. Ja, oh. de är gulliga. Fast egentligen är det min frus hund så att ah, det, okay. jag har honom med till min chef som jag tävlar med. Ah, okay. Ja, okej. Vad är det vad, vad, är, vad tävlar du i då? Eh, Brooks, eller ah. får okay. säga och sen finns det olika inriktningar för det då kör jag spår. Du kör spår? Ja, ah. ja, mm, ah, det är en höjdare Faktiskt. Ah, nu ska vi, vi måste lägga fast också lite funktioner i klubben så det är viktigt att vi vi har lite välkomna till mötet. Thomas, du är ordförande eller? Ja, Susanne, jag brukar växla. Så nu har jag varit ja. ordförande den sista. Ja, det är väl ett och ett, och ett halvt år nu då. Ja, just det. Och, och, och Susanne, du är liksom... Ja, egentligen. Jag har ingen funktion i styrelsen idag. Nej. Utan det, det du... slutade jag ju för, ja, för ett, och ett och ett halvt år sedan. Som då. ordförande ja. Så du är ordförande emerita? Som ja, det heter då. precis. Ja. Annars hade jag suttit i styrelsen sedan 86. Ja. ja fram till då för ett och ett, och ett halvt år sedan. Mm. Ja, okej. Okay. Idag sitter jag som tävlingsansvarig och utställningsansvarig. Och ja, okay. jobbar med den biten. Och sen tillhör jag väl inventarierna tror jag. Ja, mm. fast avskriven. Mm. Ja. Precis. Det är de bästa typen av inventarier. Eller hur? Ja, ja, Men hörni, ska vi, ska vi, i, i år är det då eh, 1967 så bildades klubben. Så i år, i år firar ni halvsekel, 50 år. Bara det är ju respekt. Ja, det stämmer. Och, och vad heter jag. Om jag skulle be dig så här Beskriv Säg att jag inte vet någonting Jag har den gamla bilden Säg att jag har en gamla bilden Jag kan inbilla mig att det har hänt någonting på 50 år Jag sitter hemma med min hund Jag tycker jag jag ska skaffa hund och Är brukshundsklubb någonting för mig då? Måste jag ha en för då eller? Absolut inte det finns eh, idag, jag har varit med i Bruksundsklubben på kanske 70-80-talet, kanske till och med en bit in på 90-talet, då var det väldigt mycket chefer. Ja. Men i år, har det, eller nu, är det nästan så att eh, tvärtom istället, eh, fler andra, eller det betyder fler andra raser än chefer. Ja. Chefer är väl nästan minoritet om man tittar oh. lite på det idag. Man har det ju, det som Kelpi som Susanne har, det finns, eh, har vi mer? Både Bordekolli är ja. rätt vanligt, ja. Lite rottweiler och agiligt har de många olika raser, ja. många mindre raser. Ja. Så att det, är en, det är en väldig blandning på raser. Ja. Så, så är man hundintresserad som Bruksundsklubb? Intressant. Är det så man ska A tänka? Absolut. Dels kan vi ju ställa upp och hjälpa till mycket med ja, om de får problem. eller och sen Framförallt så är det ju en otrolig gemenskap och, och umgås med människor som håller på med hund och har hund vi har ju väldigt väldigt trevligt ihop också. Ja. Och det, om jag då får det jag kan säga det jag kan om om, om Tranås klubb och det är inte bara hämtat hemifrån utan det är långt innan dess. Så vet jag att det folk har liksom reagerat på med, med Tranås bruksungsklubb. Det är att man, att man känner sig så välkommen. Alltså det, jag har hört flera som har gått valvkurs och sagt man känner sig man blir liksom inkluderad och man blir sedd. Och det är ju inte, inte så där snutet ur näsan givet att det alltid är så. Är det någonting ni jobbar aktivt med? Ja, vi har ju faktiskt pratat om det här mycket. För om tittar man idag så är det väl, väl kanske ungefär 185 medlemmar. Och jag skulle tro att ungefär eh, kanske drygt hälften är sådana som kommer och går i kurser. Ja. Eh, och vi har ju sagt att kan vi få några av alla de här kurserna och stanna kvar och bli lite mer bestående medlemmar i klubben så har vi lyckats. Ja. Och vi har om mycket att just när det kommer nytt folk att man måste, liksom, man måste se dem och ta hand om dem. Mm. Så att man inte kommer, annars kan det lätt bli. Och det kanske är så i många föreningar att liksom, det är några som tjärna, kör väldigt liksom. mycket och ja. en kärna som är ja. väldigt duktiga. Och så kommer det någon som är ny och så känner man att nej jag passar inte in riktigt ja. och kanske min hund kanske inte ja. kan allting. Och så hamnar man lite på sidan. Och de är viktiga att ta hand om så man ja. liksom får in dem i klubben. Det är ju alltså det är någonting för föreningar att tänka på överhuvudtaget. Det kanske, ibland blir man lite hemmablind. Så man liksom, alltså det, är, det är lätt att tänka sig att ja, de får väl ta för sig. Mm. Men det är inte så lätt. Nej men det är det ju inte. Så står det ett gäng med kanske tio gamla medlemmar och Det är inte så lätt att bara hoppa in Nej. i det gänget. Men ofta räcker det ju med att man säger hej. Ja. Hur, vad har du för hund? Eller, ja, det finns ju alltid någonting att inleda med. Mm. Och, och det räcker ofta för att folk ska känna sig välkomna egentligen. Ja. Mm. Och, och det är ju jättekul att höra att ni får så himla bra beröm för det. Ni har ju lyckats med ert tänk. I er tänk fungerar på golvet. Ja, jag tror <laughs> man säger det att ja. Dessutom har vi ju en väldigt trevlig och det får vi också mycket krädd för. Att vi är ju, ute i Mallingsskogan, vi har en väldigt fin klubb. Området ja, det. är väldigt fin. Ja, så att Jag tror ju knappt att det enda en enda människa ute som varken besökare eller tävlande som inte har kommenterat att vi var väldigt fint ute på området. Och vad golfbollar ligger där ja. ute liksom i, i, i höga gräset. Ja, inte så. bara i höga gräset, utan det är på alltså. våra, <laughs> våra planer. <laughs> ja, så för, för, för det ligger då, för de som inte är jätte, vet det, hemma i Tranås så, så, så ligger ju det här på vägen ut mot golfklubben, ut mot norra by, eller hur? Ja, det stämmer. Man, man svänger av ja, mitt i golfbanan egentligen kan man säga. Absolut. Ja. ja, vad kul. Hur länge har ni funnits där? Ja, vi pratade just om det. Vi sagt, bildade 67 år vi började, eller vi och vi. Det var ju långt före, i alla fall för min tid. Jag vet inte om Susanne, man Nej. har varit med betydligt längre. Men då inte, det, inte, det inte inte ens där. Ja, ja. <laughs> <laughs> <laughs> Men vi flyttade in, stugan i Junkamålen. Började vi. Och sen tog vi eller skulle jag säga att vi flyttade till Malingskog redan kanske i slutet på 60-talet på 70-talet. Ja, okay. Och sen har vi över till där ute. Ja. ja. det är ju väldigt vackert. Ja, det, det är det. Vackert och det är ju är också väldigt ostört. Alltså på det sättet att man man kan man kan man sköter sig själv. Så Absolut, det ligger ju inga bebyggelser nu, ja. Ja, det kommer ju närmare och närmare i ja, och för, för sig men ja. det är ett bra område väldigt bra område ja. Hundar då, har det funnits i era liv hela, hela era liv eller, eller när kom hunden in i era liv? Ja, jag ju, vi har ju alltid haft hund hemma när jag växte upp ja. Ja, och jag skaffade min första hund när jag flyttade hemifrån ja. Ja. Var det en kelp i det också? Nej, jag började med en golden retriever ja. Fast det var... kallar inte vi hund i vår familj. Eller jag kallar inte hund. <laughs> Sen hade jag Rottweiler i ja. 20 år. Ja. Ja. Aha, ja, och okay, sen ja. för åtta år sedan gick jag över till Kelpie. Men du var fränt. Go från Golden till Rottweiler. Det känns ju liksom... Det känns ju inte så jättenära. Ja, fast Rottweiler var ju vad jag ville ha. Okay, fast... började, för, jag, ja. för att mina morföräldrar hade en Rottweiler när jag växte aha, okay, upp. Och aha. den... Det var ju min dröm. Ja. Men... Ja, samborn just då var lite hundräds så golden var det enda jag fick skaffa <laughs> och då blev det, och idag är jag väl tacksam för då var det ju okunskap från min sida jag hade nog inte skaffat det, det hade inte blivit bra att skaffa en rottweiler som första hund Nej, nej. nej. Det, är det, det är ju det där med hundrägnat, att det är ju ett, det är ett långsiktigt ansvar och, och, och det som är så skönt är att man faktiskt kan gå utbildning i, i, i sitt hundman eller hundtjejaskap ja Men kelpirna, hur, liksom, hur men från rottis till kelpir? Då, det ja, det jag har jag funderat över vad jag fick för... Nej, för de är, det de är ganska haft. små, är de inte alltså, eller, alltså de är betydligt mindre än rottis Ja, men en stor anledning var ju att råttwilen är ju ganska sönderavlad. Ja. Det är svårt att hitta friska råttwiler. Ja. Sen tycker jag håller hålla på med en bruksgren som kallas sök. Och då blir ja, okay. råttwilen ja. lite tung. Och kelpin ja. är lätt och smidig i skogen. Och sen hade jag mycket vänner som hade kelpir och ja. Det ja. ena ledde till det andra. Mm. Ja. Är den brun eller svart? Den ena är brun och den andra är red and tan som det heter. Den är ju brun med ljusare tecken runt ögon och ja, okay. bringa. Och, mm. Ja, ja, jag uppfattar dem som väldigt, väldigt pigga. Alltså väldigt pigga. Ja, det kan man nog lugnt säga. Ja. <laughs> aktiva, fruktansvärt aktiva. Mm. Ja. Jag är ju en chefermänniska. Det var jättelänge sedan vi hade chefer hemma. Och han var väl egentligen inte en chef, men han var fantastiskt fin men du du är för. ja fast jag har faktiskt uppvuxen med tax min far alltid haft eller vi har alltid haft taxen min far jagade ja men är inte det väldigt alltså är väldigt egenständigt ja, fast jag har ju fortfarande lite försäkring för tax ja, så att jag har de, är tax är de, alltså. de är så de är så orädda Ja, de säger det. Tax är väl lite som en liten chef nästan. Ah, ja, men lite sådär, ja, det, ja. så sådär va? Nu har jag lagt undan benen någonstans. De kommer nog snart ja. fram. Ja. Jaha, så du börjar med Tax? Ja, ja mina föräldrar hade Tax, men ja. själv började vi faktiskt med Bedid Collie. Jaha! På, ja, det var någon gång där på 80-talet. Vi hade två Bedid Collie okay. fram till början på 90-talet. Och sen skaffade vi nästa hund och vart en chefer och det var 2000. Och sen har vi haft chefer tills nu då hon ja, har varit okay. en jacklabbe. ja. Ja, jacklappen låter ju spännande också. För de är, alltså, labbar har ju en tendens att se ut som grisar efter ett tag. Ja, <laughs> alltså, ja, om man, ö, över häcken, liksom. Jaha. Ja, jag menar, alltså, jo, men det är ju jättemysiga djur. Men, men de, är, de, är, de blir ganska tunga i typen. Ja, och det är väl det som sagt. Jacklabben är ju smäckare. Ja, de är ju, det är ju ganska ja. stor skillnad faktiskt. Ja, det är det. Så våran här intik kommer kanske kommer att väga runt ja, dryga 20 kg när det är fullvuxen. Ja, så nu får du skaffa frysbox och, och, och, som du kan ha få döda fåglar i. Och sånt ja, där också. Ja, jag fortsätter väl med chefen när min fru ska köra i <laughs> Ja, vad spännande. Hörni, här sitter vi och svamlar. Vi ska spela lite musik och sen ska vi prata lite om jubileumsåret här också. Ja, eh, jag tänkte vi skulle spela Kärlekens hundar med Ulf Lundell. Ni fattar att det är ett tema på musiken idag i alla fall. Kärlekens hundar och så kommer vi tillbaka med mera med eh, Tranås Bruksundslöv och Tomas och sus. Häng kvar Kärlekens dag Härjar som hagel Slår regnbågens färger I kras Kärlekens finger Slipar sin nagel Strimmar hud i extas Kärlekens hundar Hylar om natten Och skäller när solen syns röd Och sovs en matta Av hetan och skratten Och drömmer om glömska och död Kärlekens tystnad skriker i husen Och slamrar i järna och i sten Kärlekens vindar blåser ut ljusen Och ruvar som tigande trän Kärlekens dårar skakar av frossa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 Kärlekens kyla gör bränslor i handen Kärlekens hetta är sval Kärlekens hundar springer på fälten Och leker att allvarlek Kärlekens hundar mättas av svälten och viftar på svansen. Mot svik. Vi är tillbaka i fredagsfrälan. Eh, och vi pratar. Tror ni att vi pratar. Ja, vi pratar hundägande och hundar. Och. och, och... Jag vill ju verkligen inte förelämpa någon hundägare Så att om det var någon labradorägare där som tyckte att jag var oförsämt Så var det liksom att Jag har ingenting emot formen Utan jag tycker bara att de är De är stora och tunga Och goa man känner igen en labb Nästan lättast bakifrån Om man säger så Jag vet inte om det blir bättre om det blir nästan ännu värre Så jag ska, jag, nu lägger vi ner det där helt och hållet Hörrni eh, Thomas och Sus, jubileumsår Vad händer något då på klubben? Ja, vi har förutom sagt om våra vanliga aktiviteter, kurser och sånt där så har vi två större aktiviteter under året. Okay, ja. eh, 27 maj har vi något som vi kallar för hundparad på stan. Okay. Då är det ju eh, Tranåshandels föreningsdag. Och då ska ah, vi gå på Storgatan tänkte vi efter ungdomsbråset och vandra från bort ifrån avbryder ja, säger man då borta? Ja, berget. Berget, så det borta berget ut Ja just det alltså... och ner till brunsparken ja, där okay. vi ska samla ihop oss lite och ha ett, eh, ett bord och tältet nere med lite information om klubben och ja. visa vad vi håller på ja. med och, men det är en och folk har frågor och såna här grejer Ja men har ni det, då på han har ni tränat då Så där med musik och så där och de pruttar lur och grejer sådär. där då. Det är dåligt med det. Vi får hoppas de klarar det ändå. <laughs> ja, men men hur, om man skulle vilja kika på det där och lite nyfiken. Hur många hundar tror du att det blir ungefär? Vi hoppas ju på att få ihop 50 ah, hundar. Ja, så pass. Ja, det, det var ju vårt mål i alla fall. Ja, men om vi kommer upp riktigt till det vet vi inte än. Nej. 27 maj. Det, och de ja, börjar knallar vid 11 va? Eller 12 kanske. 11. Eller de. Ja ni går ju bakom där du, du, du, du, du, du. Ska du gå först då Thomas? Eller har ja ni... vi har faktiskt skaffat oss en Väldigt fin banderoll också Som ah, ska gå med i täten då, Som vill gå närmast symbolerna Det kan ju vara lite svårt Ja just det för de är ju sista också. Och, sen, och sen, är, sen är ni borta vid, vi, vi heter Brunnsparken Heter det där? Ja, det gör det väl, ja. Mm. Är det där liksom vid, vid ja, det? Vi bad ja Precis mm. så. Där kommer ni ha något tält också. Så om man lite nyfiken och intresserad så är man ju varmt välkommen dit, då. Absolut. Och det är en föreningsstad. Det är Tronshandels föreningsstad. Så det kommer ju vara en massa andra föreningar också. Så att det... det ska det ju vara massa ja. på stan. Ja, ja, ja häftigt. Ja. Eh... <hör> Mer då. Vi ska säga att ni, ni är en väldigt aktiv klubb rent generellt. Ni har ju väldigt mycket träningar, utbildningar, tävlingar och alltihopa eller hur? Ja, absolut. Det står ju nästan varje måndag står det något i tidningen om någon som har ute och tävlar. Ja, just det. Och det är folk ute och tävlar i olika grenar i ja, Sverige en så är det varje helg. Och varje dag på helgerna så att det är väldigt väldigt aktivitet. Och är man nyfiken så kan man, man kan alltid kolla på hemsidan. Det har ni. Är, är Absolut. Det, är det kanske? Punkt. Ja. Kom här ja, och kom till och med. Till ja, det kanske. Så ja. Facebook. Med och så förstås. Facebook också. Ja, ja. Och går man med och gillar den Facebook-sidan då får man ju liksom uppdaterat vad som händer och sådär. Absolut. Ja. Ja, ah, hade vi några mer aktiviteter Thomas? Eller hur var det nu? Var det färdigt ja, med den där har, paraden? En, ja, för, sen har vi en hundersdag i Malinskog också. den september. Malinskog är ju där vi har klubben då. Ja, ah, just det. Den 2 september planerar vi en hundersdag. Och det är ju då, då är det öppet för alla. Och vi hoppas att det kommer väldigt mycket folk. Ah, vad kul. Och då ska vi försöka dra en hel del aktiviteter. Som till exempel? Vi ska visa upp våra olika grenar förstås. Ja. Ah. Sen lite tipspromenader. Fika och grillning, jobba för att få dit polisen och visa lite vad de håller på med sina hundar. Oh, vi ska okay. visa lite fågelapportering utan, det är med dummies då som man säger, ja, det är inga, inga riktiga fåglar och inga skott så ingen behöver hålla Nej, i. Nej, okay. uh, Nej men det är bra, inga skott för det finns ju en del hundar som är lite sådär då. Absolut. Och sen ska vi köra lite freestyle. Och det är jag dålig på själv. Jag vet knappt vad det är. säga. Jo, det men är det inte det där freestyle. när de dansar och hunden dansar med. Är det freestyle? Absolut. Det är fränt då det är. Det. Ja. Ja. ja, det är det. det beror på ja. som visar det i för sig. Ja. Ja. Ska du visa det, här, Tomas? Eller? Nej, jag tror inte vi, Nej, jag avstår nog med min taktkänsla. Däremot så har vi ju en väldigt aktiv ungdomsverksamhet också. Ah, okay. ja, det, blir ju, det blir ju deras uppgifter och det är ju vad är de? 10-12 ungdomar 10-15 år tror jag de är ungefär mm. som kör både rallylinad agility och, ja, de har ju spårat och gjort lite sökarbete också mm. och, så det är roligt när det är så många ungdomar som är på gång Ja eller hur, mm. ja, det är jättekul och det är så viktigt att unga får en relation till djur Absolut För Det är färre och färre unga som, som, som, som egentligen får uppleva djur. Alltså, om man är rent generellt. Så det är fler och fler som liksom aldrig är uppvuxna med djur eller något sånt där. Beroende på urbanisering och man ser djur på tv, möjligtvis. Så mm. hör man spiken säga, den livsfarliga. Mm. Så, så ungefär som att de är livsfarliga. Ja, det är ja precis. Mm. Men då, det, jag tänkte på en helt annan sak. Det, det, som, är, det som är så bra med en och så det som kanske är absolut jättebra med transpråksutklubb, det är ju det här att hundar, alla hundar behöver jobba för att må bra. Ja, det är ju det viktigaste. Eller hur va? Och, det, och det, det, de, det, det hundar har lätt att jobba med, det är liksom rent konditionsmässigt. Menar, det att gå ut och promenera, ut och springa med hundarna. Det, det är alla det, det kan en hund hålla på med nästan hur länge som helst. Men däremot så är det många hundar inbillade med som inte får den mentala stimulansen Alltså att, att använda huvudet. Och det är ju en bruksjonsklubb superbra till. Eller hur Thomas? Jo så är det ju. Och det är väl så att liksom man går ut och går med en hund en riktigt lång promenad. Ja. Eller springer lös så han får röra sig ordentligt. Så jämfört med att man får jobba lite med hjärnan. Så tar ju det hjärnarbetet så att säga, tar ju otroligt mycket kraft på en hund. Ja, ja det är verkligen så. Att bara så. springa runt så att säga. Så att absolut det är viktigt att jobba med den biten. Och jobbande hundar är lyckliga hundar det är det inte så sant? Ja men det är det ju. Jag tror vi skulle slippa många, eller jag vet att vi skulle slippa mycket problemhundar i samhället om de finge jobba lite med, med sitt huvud. Oh. För att eh, när du, man ser de här reportagen om hundar som har gjort sig och de har gjort så det handlar oh. ju om att de har ju, får ju inget utlopp för sin energi liksom och då, då blir det sådana här överslagshandlingar istället. Så att, det spelar ingen roll om du har en liten hund eller om du är en stor hund. Nej, nej, alla, alla, oavsett ras, behöver jobba med sitt huvud liksom för, att, för att må bra. Och det är det som är så fränt. Så, så dels så kommer man ihop med andra så man får en massa tips och idéer på sitt eget hundägande. Och framförallt så får ju hunden träna på att också vara i situationer med andra hundar med andra människor en, en, en viktig del för, en, för, för både människor och hundar är det här, liksom att, att kunna vänta på sin tur <laughs> Så det finns en massa sådana fantastiska saker som, som, som, som händer på en brukshundsklubb, eller hur? Ja, men det gör det ju, det, gör det, ju. Det, det, det utvecklas ju som du säger, både för människa och hund att vara där ja. och, och man lär sig masser. Jag, jag har hållit på det sedan 81 och jag lär mig något nytt nästan varje vecka mm. Så man blir ju aldrig liksom fullärd. Aldrig. Nej, det är ju verkligen så. Mm. Men jag tänker så här. Hur, hur, hur har, det är ju lite extra satsning i sånt här jubileumsår. Hur, liksom hur har ni fått ihop pengar? Och så hur, hur, hur har det, Thomas? Ja det, ja, det mesta. Får vi ju ta på, från, på vår egen budget, förstås. Aha, aha. Men vi har även sökt något via kommuner som kallas så som de kallar för kreativitetsbidrag. Jaha okej, okay. från Transkommun ja. ja. just det, kultur och fritid söker man ju på och det kan ju alla föreningar söka Aha. som har något kreativt att hitta på under Aha. året. Och det har vi sökt och fått beviljat på 15 000. ja, oh, yeah. det är ju inte kattskit för att det. Är, nej, jag det jag är bra för en liten och fattig Aha. klubb. Ja. Men sen får vi, det ska det redovisas efter årsskiftet eller innan årsskiftet. Så att det är inte säkert att vi får pengarna, men vi garanterar eller vi lovar att vi kan få upp till 15 000 om vi kan redovisa det ja. på ett bra sätt. Ja. Men det var väl bra. Vilken bra kommun. Ja. Absolut. Ja, vi har ju haft ett bra samarbete med, med kommunen faktiskt i alla lägen. Ja. Har vi ju, ja. Ja, det, här i Tranås har man ju till och med gratis bajspåsar. Har man inte det? Ja, <laughs> har man det att finns att, så, det på några ställen längs liksom stationer? Ja, så här, ja. Så det, det, det stämmer. Ja. Jag tror det heter skitpåre. Nej det heter något. <laughs> om man läser de här latrinerna där påsarna finns också. Om man läser företagsnamnet baklänges så blir det någonting med hund på att göra så. Och vilket gjorde faktiskt att jag nu kommer jag på det här är ju jättelöjligt. Vi måste ju för tusan spela rätt låt här. Då. Eh, därför gör jag nu två saker samtidigt. Äh eh, det är klart vi måste spela Walking the Dog med Rolling Stones. Det är ju givet. Den kommer här. Tror jag. Den kommer här. Vet jag. Baby, baby, Hits FM. Hits FM. Ja, ni lyssnar på Fredags fredagsfrannan morgontid i radio-talkshow här på HitsFM 97,8, Zoomen byggd med mig Janne Holmbon eh, och gäster i studien är, är Thomas Brant och Sus Hartvik från Tranås Bruksundsklubb som fyller 50 år ett halvt sekel, bara det är ju respekt man, man funderar ju på om det var när bildades klubben exakt? Vet ni det datumet? Vilken dum fråga, taskfråga fråga kanske. Nej, ah, jag vet inte. Så så ja, man, man ska Man kunna ringa dig klockan, liksom, ja, det klockan på 15 augusti. Ja. Ja, man, tro, man, tror det var en månad för tidigare. Jag har för mig att det var i september. Ja. Vi var faktiskt en underklubb i början med till Nässjö Bruxelsklubb. Jaha, ja, dessutom. In, där ett litet, litet tag i början innan vi var till en egen ja, Tranus Bruxelsklubb. Tranus ja. och Nässjö tillsammans, det låter mm. nästan kostigt. <laughs> det kan inte vara ett band, det var ju <laughs> Man funderar på om, ni, om, om det var vänstertrafik då, eller om det hade hunnit bli höger trafik där du var, var ju inte där. så gammal så jag kommer ihåg riktigt. Det är <laughs> precis i omläggningstiden. <laughs> ja, Men jo, alltså vi pratar ju lite här om att det är så, att det är så bra att man, man kan komma till Bruksundsklubben och träffa andra och, och, och, och, och, och lära sig en massa saker. Och då Sus, eh, finns det några utbildningar man kan gå? Absolut. Har du en valp så har vi ju valpkurser. Ja, Ska man gå en sån? Det, ja, det tycker jag att alla... Eh, hundägare borde göra. Egentligen borde alla gå en kurs som vi har haft några gånger, men fått väldigt dålig uppslutning på. Och det är att köpa hundkurs ja, så man det, ja. vet vad man köper innan man köper hund. Ja. Ja, det är, men, och ändå vad... kan man säga rent generellt så kan man väl säga ändå att Sverige är ganska bra att hundköpa land om man använder sig av Alpförmedlare. Alltså det Precis. Vi är ju fortfarande inte där att man går in i djuraffären och köper sina ja, hund. Fast vi är väl så. på väg där ja, och de, de säljer ju på ja. parkeringar och grejer grejerna. De så det, det ska, du, ska du köpa en men. hund så, så använder allt av valpförmedlare om du ska köpa en renrasig hund. Mm. Absolut. Absolut. Ja, då har vi sagt det. Ja. Va, va, ja, Valpkurs tycker jag ju ja. att man ska börja med och det är ju från tolv veckor. Ja, just det. Mm. Och då ska de ha tag då, det enda som krävs är att de har tagit sina sprutor. Och så Precis, mm. sina vaccinationer. Ja, just ja. Det. Där får man ju lära sig mycket av grunderna hur man behandlar och hur man ska göra för att ja. få en, en bra hund som fungerar i samhället. Har du hållit många sådana kurser själv? Ja, ja, ja. jag vet inte hur många vill jag säga. Ja, men då, För jag, jag förstår att du har hållit många. Ja. Det var vill vara en retorisk fråga. Då tänkte jag så här: finns det ett uttryck som jag säger sådan husse, sådan hund. Stämmer det? Oj, nu vart jag ju orolig med tanke på mina hundar. De är ju ofustrade och vilda och galna. Nej, men... Jo, men det stämmer nog. Gans det är så första intrycket, så. Ganska väl stämmer ja. det nog faktiskt. Ja, ja det, men jag tycker det också. Det, det är lite kul faktiskt. Ja. Fast, fast så är det ju självklart inte. Ja, ah, valpkurs går man ju självklart. Ja. Sen har vi ju något som kallas allmänlinjanskurs. Mm. Där man bygger på, där man har lärt sig på valvkursen egentligen. Ja, där. där man lär hunden gå fint i kopplet, man lär hunden komma på inkallning, man lär hunden stanna. Ja. Sådana här vardagsgrejer som är väldigt viktiga att ha. Mm. Busviktiga. Ja, för att det ska fungera. Mm. Mm. Mm. Sen har man ju då lite specialinriktningar då, om man vill köra agility. Ah, just ja. Och det. Och ju det, det är ju den fartfyllda delen av... Ja. Kör du det? På... Kör du någonting? Som, någonting Nej, med... jag är alldeles för långsam för att hinna med hundarna. För, för kelperna är ju... De är, det är, ju en, ja. det är riktig, de ser man ju oftast på Agilebanan. Precis, ja. ja. Och sen har vi något som heter rally, Rallylydnad. Men det har blivit så populärt. Absolut, den har ju vuxit fruktansvärt ut hos oss också. Har den gjort och, eh, Där går man ju en bana efter skyltar och utför. Ja. Är det... inte Rallylydnad? Thomas har inte det kommit till liksom som en, en reaktion på den vanliga lydnaden att den har blivit så... Den är så jävla tuff om man använder uttrycket. Ja den vanliga, man säger, är Lydnadslydnad ja, den är ju väldigt den är ju strikt. Och liksom man gräver ner sig i detaljer och ja. bedöms in på minsta nivå så att säga. Rallylydnad är mer fri. Ja. Det blir ju ett ja, Det lättare att hålla glädjen ja, både ja. för förare och hund känns Ja, det är det. Och det är mer, ja, mer fritt. Man har ju ett, ett, ett, ett styrt schema man går efter. Du ska ja. göra vissa moment och ja, ja. vissa rörelser och så här, men det är det liksom här att du kan beröma hunden när du går och liksom du ja, prata med ja, hunden. Till, så att, ja, precis. Inte dubbelt På det viset är du lättare men, eller roligare. Uh, dansos, har det varit tillströmning till den ja. utbildningen också? Absolut har det, ja, det. varit. Den passar ju egentligen alla även om du har lite svårt att gå eller ont i benen och, och liksom alla raser all, alla passar dig ju liksom ja. Den, den, ja Ja, vad kul, den, den, den, på något sätt känns den känns på något sätt. Ja. Sådär. Ja. En liten parentes där om både Lydnad och Rallelynar så går ju SM i Rallelynad och Lydnads-Lydnad i Jönköping nu andra ja. till 4 juni. Så att ja, så det, då ska man där passa tycker på att tycker man kan på. åka ner och kolla på det ja. för att det är ett ganska stort evenemang. Ja. Ja. Mm. Ja. Men i alla fall, om vi återgår till våra kurser ja. sen så har vi ju oftast en tävlingskurs också. Ja okej. Okay. Ja där man förlydnad bruxlydnad och lydnadslydnad. Mm. Mm. det är väl de kurserna vi har haft ja. är det ja precis ja. men sen då, om man går över på tävlingsverksamheten då så ni, ni är ju ganska framgångsrika i tävlingar också det ja det är, och jag, som, inte minst då, som sagt på gillet och rallilydnad ja. så att det är vi många ekipage som som riktigt duktiga ja. Det, då är man väl gränsa, lite stolt som ordförande. så liksom i några fall. Där till Aa, så att, ja, det är väldigt roligt. Men annars är det ju det traditionella inom eh, tävlandet. är ju bruksprov som det kallas då. Ja, just det. Eller lydnadslydnaden. Och, det är ju de, det och, br och bruksprovet det är liksom uppdelat i två delar va? Ja då är en specialdel där man får välja eh, moment. Och då kan man välja antingen spår. Då spårar man i skogen efter ett personspår. Ja, just det. Annars kan, är det sök och då är det personsök. Och så finns det något som heter rapport och då, har man, då springer hunden mellan olika stationer så då ja. måste man ha två förare, en i var på varje ja, station. Okay, ja. Och så finns det något som heter skydd. Ja, just det. Och eh, hos oss så är det väl ja, spårsörjde de flesta, så är det ju ja. Sussan bland annat som kör sök. Då. Ja. Ipo finns ju också, det, det är ju med. en internationell skyddsgren ja, okay. egentligen. Okay. Mm. Mm. Men sen när man förutom de här specialmomenten då, och man tävlar ju aldrig mot varann. Men en rapporthund tävlar ju aldrig mot en sökt. Nej, just det. Ja. Utan det är ju separata tävlingar. Men sen nästa del då har man en del som är lika för alla. Och det är något som kallas för upplet. Då ska man leta upp fyra föremål inom en ruta som är 50 gånger 50 meter. Ja, okay. ja hunden letar förstås. och föraren står vid sidan. Aha, just det. Och sen har man en lynas del. Mm. Och, då, och så får man de här olika momenten är lite viktade. Man får poäng och så är de viktade på något sätt också. Ja, just det. Så, ja. Så, som det är nu. Nu kom det nya ut till 2017. Så nu har ju tyngden flyttats över mer kanske på specialdelen. Ja just det. Det har, ja. har blivit mer värd. Nu lyder den absolut många poäng. Ja, just specialdelen har blivit mer. Och så, värd så faktor fyra på den så ja. Ja du är läsa. Jag tror så, så. ja. Ja, <laughs> ja vad spännande. Ja, men det är kul. Och det är ju, alltså, det är ju också så att man kan ju, alltså, hur man ser på sitt eget tävlande, det är ju upp till varje, den resande en, en sak. En, en del är ju väldigt sådana, väldigt tävlingsinriktade Men en del ser ju det här som ett sätt också, liksom att att stämma av, var är jag någonstans i mitt, i, i mitt förhållande med min hund? Alltså var, var, var är vi någonstans? Och så kan man bocka av och gå vidare eller säga, men det här ska vi jobba lite hårdare med. Eh, hur gör man för att hålla glädjen eh, kvar hos hunden då? För det, det är ju mycket prestation. Vi kräver ju rätt mycket av våra hundar som, som går bruks. Hur gör man för att liksom, vad, om, det här är ju väldigt individuellt, men vad, vad är dina dina hundar så är de liksom så här, självpremierande. eller, eller har, har du något tryck som du använder när de har gjort något bra? Ja, men det, man har, använder ju faktiskt ganska mycket godis ja. och uh, mycket leksak. Uh, även sig själv, man, man glömmer ofta bort sig själv när man tränar, för att vi som person kan ge väldigt mycket med vår röst och hur vi rör oss. Eh, hundarna uppskattar ju väldigt mycket när vi pratar med dem mm. och talar om för dem att de är duktiga. Då, va? Eh, sen är det ju väldigt individuellt. Mina får jag ju vara ganska lugn vid Men istället. Okej, det bara... och, ja, vissa får man ju busa upp och leka Aa, väldigt så. mycket med. Eh, gör jag det med min, då, då går han ju i taket istället. Aa, okay. så att, eh, därför jag använder mycket lugn röst och så här ja. och tycker att oh, vad du är duktig ja, istället. Det räcker så liksom. Ja, på, ja. På, skulle jag liksom säga lite gladare så där, då, ja. då sitter han ju upp i himlen ja. någonstans. Ja. Ganska tacksamt ja. egentligen då. Ja, både och, ja. ja. Lite svårare? Ja, det är ju lite svårare. Jag har ju hävdat då, man kan säga att Rottweiler är svåra hundar men jag hävdar ju att Rottweiler är lättare än en kelp. Jag? Okay, ja, ja. Mm. jag upplever ju det faktiskt. Du Tom... på två olika sätt. Du och Thomas med chefarna, hur gör Ja, det är en chef som jag har att tävla med och det, ja. hon gillar att jobba. Okej, okay, ja. Det, liksom, det har ju aldrig varit något problem att motivera henne särskilt inte. Ja, hon är självbelönande på något sätt. Men annars är det ju som Susanne säger man det gäller att hitta liksom rätt belöning för den hunden. Vissa behöver mm. en viss typ av belöning och andra med mm. en annan typ. Och vissa behöver pushas mer än andra. Men jag skulle säga nu är min hund börjar komma upp i åldern, hon är nio år nu. Men annars som det har varit innan så har det ju varit mer att man försöker få dem att tagga ner istället mm. för att inte liksom bli alldeles för på och för het att mm. man ska göra någonting för om man förhet för het då kan det ju lätt bli slarvigt istället. Det här är ju egentligen kan man säga, det här är den största förändringen som har skett under de här 50 åren tror jag det här hur man, hur man ser på sitt förarskap och hur man ser på sin relation till hunden. Alltså idag är det ju nästan så jag skulle nog säga det är nog fan 100 att man jobbar med positiv förstärkning. Alltså det, att, att, att tro att man ska kunna straffa en hund till, till framgång det, det är de, de är de är fan döda de som tänker så. Ja, det går inte. Eller hur? Va? Det går inte. Absolut inte. Och då kan man tänka så här, de absolut mest anställningsbara på, på arbetsmarknaden det borde vara folk som, som jobbar aktivt med hundar för de är så vana att jobba med positiv förstärkning och det är precis något som vi skulle behöva i arbetslivet också där vi bygger varandra med positiv förstärkning. Så nästa gång du anställer någon så fråga: du är du medlem i någon bruksklubb? och svarar om det, ja vad gör du där? Då, då, ska det liksom, då är det en bock som kanske till och med spöjar en examen i <laughs> <laughs> kvalitet. Vad vet jag. Hörni nu, nu ska vi försöka runda av lite här. Vad kul att ni kom. Tack snälla för att ni tog av er tid. Det är 50 år i år. Grattis säger vi från HitsFM. Eh, och, och lycka till med det fortsatta arbetet. Är ni intresserade av Tranos brukskönsklubb så kan ni gå på hemsidan tranasbrukskönsklubb.com ja. eller, eller Facebook-sidan som förmodligen heter Tranosbrukskönsklubb och så kan man gilla det där och så. Men framförallt så kan man ju liksom vingla ut i klubben någon kväll och kolla vad det är, om det är någon träning eller någonting och åka ut och bara ta en kopp kaffe. Absolut. Absolut. Ja, det är ju aktiviteter från mars till oktober, kan man väl säga nästan varje kväll. Ja. Och kom ihåg nu den 27 maj så är det hundparaden. Och hundens dag var lördag den 2 september. Precis, och då får man ja. verkligen se vad, vilka aktiviteter som ja. finns. Och en liten guldstjärna till Tranås kommun som också har varit med och, och, och bidragit med, med en liten slant. Och sen jobbar ni med något studieförbund säkert också, ska vi inte nämna dem. Också. Ja, det har vi förstås också. Ja. Oh! Studieförbundet. Studieförbundet. Ja, de, ja. de är ju här De är ju, ja. de är ju också väldigt bra oh, med allt Väldigt absolut. bra ja. Ja. Men nu mina vänner, innan ni ska få gå härifrån så ska vi nu spela Pest eller Codra. Det här är inte träning. Det här är inte utbildning. Det här är inte en skoj, det här är verklighetens tävling. Pest eller coolare. Det funkar så här. Ni kommer få välja fem, fem omgångar. Ja. Bäst av fem omgångar vinner. Och man vinner en hel eh, sån här bajspåse fylld med ära från det här eh, företaget. Ja. Eh, och eh, ni tävlar mot varandra. Eh, och, och vi, tar inga, vi tar ingen gisslan utan här gäller det verkligen. Och ni kommer få växla vem som börjar varje omgång. Mm pest eller det är nog ni... första gången vi tävlar mot varandra. Ja, du ser. Ja, ja. Ja. Kanske sista också, vi vet ju <laughs> inte. <laughs> Okej, okay, vi, vi gör så att Thomas får börja eller hur? Sos, mm. Morgon eller kväll? Eh, kväll. Ja, det är lite kluven men jag säger nog kväll också. Ja, då fann mm. ingenting. Det här är ju fan en morgontid i en radiotalkshow. Hur tänkte ni? <laughs> Herregud, det fanns ingen strategi överhuvudtaget, märkte ni? Okej, okay, då, då är det Sus som tar omgång två att med den då. Te eller kaffe? Kaffe. Kaffe. Ja, där får ni sin poäng. Te det är det värst jag vet. Uh. Nej, det, det är gott det också, men det ska vara kaffe. Inte minst på morgonen. Sök eller spår? Ja, idag är det spår, men vem vet, nästa år kan det vara sök. Sök utan tvekan. Ja, och då får ni rätt bägge två. För det viktigaste är att man aktiverar sin hund på något sätt. Visst är jag snäll. Mm -mm. Det står, det är lika faktiskt. Ja, det är men, det, men det är faktiskt, det är två stycken omgångar kvar. Eh, så det, det, är, det är fortfarande helt öppet. Mm. Nu ska vi se vem är det som börjar nu. Det är så som börjar nu, va? måste så bra. Eh, hund eller katt? Hund. Mm -hmm. ja, hund. Uh -huh. eh, finns det så pratar man, om, man pratar om hund och katt, hund eller katt-människor. finns det egentligen? Det tror jag det gör faktiskt. Uh -huh. Fast jag har katt också. Nu uh -huh. ska du, ska, du ska försöka sälja in det till din katt när du kommer hem. Att du har valde hund. Ja. Alltså, har du katt? Man? Nej, det har jag inte. Mina barn har uh -huh. haft katt. och jag. Uh -huh. jag tycker om katter, men det är kanske lite allergi som sätter stå uh -huh. på det. Det, det, ju, det. kan man säga är liksom skillnaden egentligen. Att, att Närhet med en katt blir oftast liksom väldigt påtagligt. Alltså, uh -huh. Annars så tycker jag att de, de, de, de, de är så olika. Det är som att säga otagligt. Oh, eller eller det går liksom. ja, ni får rätt för det också då. Hallen i hade ni också fått det. Nu är det, det är helt avgörande nu på sista. Det är olidligt spännande. Tik eller Hane Tik. Hane Nej, det är sant. Absolut utan tvekan. Jag vet inte. Nej, ni får lika för det, bägge två också. Då, då blir det oavgjort, oh, vilken tur. Då, kan ni, då går ni härifrån som såta vänner. Och Det som är det absolut mest fascinerande med att vara hundägare, jag kommer ju från en familj och lever i en familj där vi alltid haft hund. Det som är absolut mest fascinerande med hundägandet, vet du vad det är? Nej. Det är när man tar fram en ny tub kalles kaviar. Man skruvar av korken man vänder på korken, ni vet kallas kaviar för att få den här skärmen. Man trycker i och så trycker man ut den första kaviaren och det som kommer med ut är ett hundhår. Och den blir man aldrig av. Det är helt fascinerande. Snälla Thomas, snälla Sus, tack för att ni tog av er tid och besökte oss i fredagsfrallan. Lycka till nu med ett jubileumsår och som vanligt avslutar vi med ett ord för dagen. Hundar är inte hela världen. Men de gör världen hel. Sjuttoner, om er så hörs vi igen. Hej! Fredasfralan med Jan Hormbo. Presenteras av innebutiken och audiovideo i Tranos. Fredasfralan med Jan Hormbo. God morgon. Önskar HITS FM. <hills> HITS FM.